Pak koh më par, ndërsa po flisja për Akademisin e Spanjës në Rom, një zojë duke udisur telekamerën, ma përplasi në fytyrë një dritë verbuese e spomulindit e të lejoja dot shënimet. Yukceva shumë i lënduar, sikurse më ka ndodhur edhe me fotograf të tjerë të pasjellshëm, duke i thënë se rregullat e ndarjes së punëve na mësojnë se kur un jam duke punuar, të tjerët duhet ta lënë punën. Dhe zonja e fiku telekamerën, por mori pamjen e njeriu që i bien me qafë kot. Në San Leo, bash javën që shkoi, ndërsa po shpallej një nismë shumë e bukur e komunës për rivlerësimin e peizazheve të vendit në pikturat e Piero della Francesca, tre veta po mverbonin me fleshët e tyre ndaj modesh tu kujtoja rregullat e edukatës së mirë duke se si në të dy rastet verbusit nuk ishin tipa nga ata që futen në Big Brother por me gjasë njerëz të mësuar dhe që vijnë me dëshirë në veprimtari të tilla për të ndjekur diskutime në një fushë të dijes gjithsesi është e qartë se si sindroma e syrit elektronik i uli ata në nivelin që mbasi aspironin nga që praktikisht të të interesuar për çka po thuhej donin vetëm ta regjistronin ngjarjen qoftë edhe për ta vënë pastaj në YouTube Nuk donin të kuptonin për çfarë po flitej, ngasë atë mund ta kishin rrokur përmes shisave, më tonin vetëm ta ruanin në kujtesën e telefonit celular. Gjithprania e syrit mekanik në vend të trurit, më ngjanse ka ndryshuar mendërisht edhe njerës për ndryshë të qytetëruar. Nga veprimtaria ku qëllon të marrin pjesë, ata largohen duke marrë me vete ndonjë imazh, por pa kuptuar asgjë se çu tha e se çu bë. Dhe do të dikisha mirë kuptuar nëse do të isha në një kërcimtar nudist. Sekondër si e marr me mend Teksa i bien botës rrotull duke fotografuar çfaru shes syri, ata janë të dënuar që të nesër me ta harrojnë çmonën të, të shohin një ditë më parë. Në disa raste kam rrëfyer se ç'mendodhi në Francë me 1960-tën, kur pasi fotografova si i marr një mori katedralesh, hoqa dorë përfundimisht nga bërja e fotografive, sepse kur u ktheva në shtëpi nuk rikujtoja dot çfarë kisha parë, ndërsa nga udhtimi më mbetën si kujtim vetëm disa foto pa vlerë. Prandaj e flakra aparatin dhe gjat udhtimeve të mëvonshme Ato që shih jam undoje sha vetëm ta regjistroja në mendje. Si kujtim për mëvon, më shumë për të tjerët sesa për vete, blija kartolina shumë të mira. Dikur isha vetëm 11 vjeç, më tërhiqej vëmendjen poterja e pazakontshme në unaznin e qytetit, ku më pati marr oh shturmë njerëzve. Pash nga larg se si kamioni pati përplasur një qerre që e ngisti një fshatar. Kishte pasur edhe gruan me vete. Gruaja ishte plandosur për tokë me kafkën e çajr dhe dergjemi një grumbull xhaku dhe lëndë trunore ndërsa i shoqë i e shtrëngonte në kraharor duke klithur nga dëshpërimi. Në kujtimet e mia ende të llahtarshme, skena më fanepsi si një tortë me panë luleshtrydhe e shkelur me këmbë. I terrorizuar nuk ua vita më tepër, jo vetëm se ishte hera e parë, fatmirësisht edhe e fundit, që shihja trup dëshpëruar mbi asfalt, por sepse për herë të parë u gjenda përball vdekjes dhe përball dhimbjes, dëshpërimit. Çfarë do të kishte ngjarë sikur të kisha pasur një celular me telekamera, sikurse e kanë sot gjithë fëmijët. Basë du të kisha registruar skenën për të të reguar miqve se unë isha aty. Pastaj ndoshta këtë pasuri du të ahidhja në Youtube për të kënaj që riftarët e tjerë të shadën frojtë. Ndryshe, të gazit që ndien nga gjoma e tjetrit. Pastaj, kuj dihet, duke registruar fatkisit të tjera, dhimbja e tjetrit zdo më bënd të më përshtypja. Për kundrazi, unë gjarjen e registrova në kujtes, dhe ato pamje edhe tash pas 7-10 vjetër së më hiqen nga mendja d Ato me bëjnë të ndjejnë në shpirë dhimin e tjetrit. Nuk e dinë nëse djil moshat e sotë me kanë endek të mundësi për të ndjerë të rritur. Sot, kjo ratës të rritur ishka humër për gjithmonë. Nga që fëmijat, gjithë ditën e ditës imbajnë së të ngullur të telefonat cilularë.